На останньому слові він притишив голос і повільно відвів погляд від мого обличчя. Мовчки заклопотано почав набивати довгу люльку, потім знову значливо глянув на мене. А то ж, мій добрий друже, всі мої бажання спевнилися. Я відбив напад лютого ворога, я був молодий, сильний, мав друга і кохання жінки, мав і дитину, серце моє, повнилося щастям, і навіть те, що мені снилося, лежало тепер на моїй долоні. Він витер сірника, що яскраво сполахнув, його спокійне задумливе лице пересмикнулося. «Приятель, дружина, дитина!» спроквола, мовив він, дивлячись на маленьке полум'я. «Фу!» Сірник погас. Він зітхнув і знову обернувся до скляної скриньки. Тендітні крильці легенько затремтіли, не би його подих на мить повернув до життя це омрієне прекрасне створіння. «Праця» – провадив він своїм звичайним, м'яким та бадьорим тоном – і показав на розкиданні аркуші паперу. «Праця» – посувається успішно. Я описував цей рідкісний екземпляр. А які у вас новини? «Правду, кажучи Штейне, почав я через силу і сам собі здивувався. Я прийшов до вас, щоб описати один експонат. «Метелика?» – спитав він жартівливим запалом і водночас недовірливо. «Ні, далеко не такий досконалий», – відказав я, почуваючи, як мене огортають сумніви. «Людину!» «Он як?» – прошепотів він і пригасив усмішку. Відтак, пильно подивившись на мене, сказав, «Ну що ж, я теж людина».